Ніхто нічого не зрозумів, а з кущів тим часом знову сухо тріснуло. І у відповідь на постріли з очей чорного цапа, що ним виявились тварини біля діда Юхима, раптом блимнуло червоним. Трах! Щось гучно розірвалося зовсім поруч. Микола Пилипович автоматично тиснував на гашетку пістоля, і цієї миті все зірвалося з місця. Звуки пострілів злилися з несамовитим виском, виттям та свистом. Нато розпався на окремі кубки, що з галасом бігли кудись. Микола Пилипович кинув стріляти і просто затолив голову руками, боячись, що його отот затопче юрба. Петро укляк посеред галявини, не маючи сил ані тікати, ані боронитись. Потім знову щось вибухнуло, завило, і раптом настала тиша, дзвінка, прозора, як буває перед ранком, коли нічні звуки поховалися, змурившись, а ранішні ще не полонили землю, чекаючи сонця, що отот -от має з'явитися на палаючому небосхилі». Сонце, наче спортсмен, вистрибнуло за обрію і засяяло, надолужуючи недодане за ніч. Земля прокидалася йому назустріч шурхотом листя на деревах, співами пташок, крапельками роси на стеблах, породілою від спеки трави. День міцно ставав на ноги, обтрушуючи себе нічну дрімоту. Микола Пилипович рвучко розплющив очі та озирнувся. Він сидів на лаві під пам'ятником, на тій самій лаві, що на ній вчора напився з парторгом. Видатного ідеолога поруч не було, певно, очуняв трохи раніше і ушився. До речі, міг би розбудити, щоб столичний гість не мозолив очі людям із самого ранку. «Скотина», – подумав Микола Пилипович, і потягнувся всім тілом. Голові шуміло, як і годиться з перепою. А втім, це легко виліковується. Щось іще невиразно тривожило майору душу. Але що? зметикувати, поки не вдавалося. Майор озирнувся довкола, чи не бачить хто, і повільно підвівся з лави. Босі ноги торкнулися про холодного асфальту. І тут... Раптова думка прошила все єство, неначе постріл. Майор опустив очі долу, ноги справді були босі, блискучі туфлі з акуратно складеними шкарпетками стояли поруч. Микола Пилипович деякий час дивився на них, а потім раптово почав порпатись під пахвами так, наче його заїли в очі але ні в ошеї, нічогось іншого під пахвами не було, крім, зрозуміло, пістолета в кишені. Майор зі стогоном опустився на лаву і згадав усе. Усі події минулої ночі постали перед ним в одну мить. Погодьтеся, що першою думкою повинна була бути, примарилося з п'яних очей. Так Микола Пилипович і подумав, але босі ноги, пожмаканий брудний костюм. Треба було негайно перевірити зброю, чи стріляли з неї. Але, незважаючи на похмілля, у майора вистачило глузду не видобувати пістолети на вулиці. «Петро!» – майнуло в його голові. «Там же був Петро!» Треба було негайно знайти лейтенанта і розпитати його, що він пам'ятає, що бачив, де був. Дійшовши такого логічного рішення, Микола Пилипович нахилився і почав повільно та акуратно взуватися. Звичка до порядку не зраджувала його ніколи, навіть з похмілля. Зуваючись, він звернув увагу на те, що ноги зберегли запах чогось трав'яного та незвичайного, і від цього запаху думки ще більше заплуталися. «За рогу вийшли дві жіночки» і заклякли на місці, побачивши під пам'ятником на лаві столичного гостя. «Це він!» – зашепотілися вони, неначе побачили кінозірку. «Той самий, уявляєте?» «Спокійно!» – скомандував сам собі майор. Він не зрозумів, чим викликана така увага до його скромної персони, тому, удаючи раптову заклопотаність, Рішучим кроком почем чекував на квартиру. Якщо це і справді був сон, то з наслідками його треба було розібратися. На вулиці вже було людно. У селі взагалі підводяться рано. Вдягнуті святково люди йшли у бік церкви. Але Микола Пилипович не зауважив цього, бо намагався очей від землі не підіймати – Голова його була зайнята геть іншими проблемами. Тетянина хата зустріла квартиранта несподіваною тишею. На ліжку в кімнаті лежав абсолютно голий Петро. Він міцно спав. Майор сів на стілець і трохи відсапався, намагаючись прийти до тями. Невже це могло бути насправді? Ліс, стрілянина... Він обережно видобув з кишені лейтенантового Макарова. Ого, неозброєним оком видно, що недавно стріляли. Паскудні справи, не дай Боже, чогось зачепило. Перед тим, як розбудити молодшого колегу, майор про всяк випадок витер руків'я пістолета рушником, а тоді поклав його на подушку, якраз біля Петрової руки. Потім обійшов хату, пересвідчившись, що вона порожня. Ніяких слідів нічних подій більше не знайшлося. Тільки зброя з киптявою від пострілів. Тьхути. «Що, ага?» – сіпнувся Петро від обережного доторку до плеча. «Вставай, прокляттям заклеймьонний!» – пожартував Микола Пилипович, проте у голосі його не було ні грама веселощів. Хлопець побачив на подушці під носом пістолет і автоматично взяв його до рук, ніби не зовсім розуміючи, що воно таке. Майор дав йому можливість як слід помацати зброю. «Вдягайся!» – врешті кинув він у хлопця джинсами. «Га!» – той, здається, прийшов таки до тями, відклав пістолет у бік і став похопцем одягатися». Щоправда, трусів знайти не вдалося, тому джинси натягнув просто на голе тіло. Микола Пилипович скептично спостерігав за невправними рухами колеги. Він не поспішав розпитувати, даючи тому змогу засередитись.